și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este Ed, deja cunoscut unora dintre ascultătorii emisiunii noastre. Împreună cu un calțalul din partea colectivului studioului nostru, vă aducem programul numărul 60 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Programul acesta va duce citirea noului testament la rând, luându-se fiecare verset individual citit și explicat pe scurt. Lucrarea originală aparține preotului Niculiță, iar adaptarea ei sub formă de prezentare pe calea undelor este realizată în studioul nostru de producție. Preotul Valeriu, care ne prezintă lecțiunile prelucrate, ne va vorbi și astăzi din Evanghelia după Matei, după ce Matei ne va citi una din povestioarele lui preferate. Să-l ascultăm! Istorioara de astăzi poartă titlul Să știm ce vrem și sună astfel. Un călător necunoscut, albi de bătrânețe, bătu într-o seară la poarta unui castel în Elveția, unde a fost găzduit cu cea mai mare dragoste. Acest călător era de fapt un învățat vestit care știa multe taine. Stăpânul castelului și soția sa au chemat pe copilașul lor, Emil, ca să-l vadă și călătorul. M-ați primit cu atâta căldură," le zise bătrânul. Îmi dați voie să vă fac un dar scumpului dumneavoastră copilași? Sau mai bine arătați în dumneavoastră singur dorința în privința copilașului, iar eu mă voi grăbi să o împlinesc." Baronesa sa, mama copilului, nu mai putea de bucurie. Vai, sunt așa de fericită, dar mi-e teamă ca nu cumva fericirea să se sfârșească repede. Uite, aș dori ca fiul meu care... Trag dește că va fi fericit ca și mine să nu mai moară. O, doamna mea, zise cu tristețe bătrânul, te-ai gândit bine la ce dorești? Da, zise baronoasa, și încă doresc lucrul acesta cu toată inima. Ei bine, se învoie bătrânul, mă doare în suflet să mă învoiesc la una ca asta, dar fiindcă am făgăduit, mă voi ține de cuvânt. Ceea ce ați cerut se va împlini a evea. Priviți în vatră la tăciunele acela pe jumătate aprins. Atâta vreme cât va dura el și nu se va face cenușă, va dura și viața fiului vostru." La auzul acestor cuvinte, cât ai clipit din ochi, baronul s-a și repezit la vatră, a luat tăciunile și l-a stins. Apoi a chemat un zidar și a pus să-l zidească undeva ascuns bine în castelul său. Copilul a crescut mare și s-a făcut un tânăr plăcut, frumos și mărinimos. La vremea lui s-a căsătorit cu o fată de neam mare. După câțiva ani, tata și mama lui au murit. Cu vremea i-a murit soția, apoi și copiii săi, el însă nu murea. Vedea bine cum se duc unul după altul toți cei de o vârstă cu el, apoi chiar și urmașii urmașilor lui. Moartea se cera fără răgați pe toți cei din jurul lui, fără a ajunge și pe el. Dar, vedeți, ca om simțea și el greutatea anilor. Era gârbov, slăbit, tremura și se clătina pe picioare ca un copil mic. Se vedea străin în mijlocul unui neam nou, care se uita la el cu groază, neînțelegându-i nici graiul, nici cunoștințele și nici apucăturile. Nu mai era nicio bucurie pentru el. Viața îi ajunsese cu adevărat o povară. Nu mai era decât o suflare într-un hoit. Nu mai simțea nimic decât suferința. Necontenit se ruga să moară, iar când auzea trăgându-se clopotele morților, își zicea în sine deznădăjduit, Oare vor suna vreodată și pentru mine?" Într-o vreme își aminti de povestea tatălui său cu omul acela învățat, care i-a vizitat pe când era el copil și își aminti de tăcinele blestemat care era ascuns pe undeva printr-un ungher al castelului. Dar de unde să-l caute? A pus totuși să se sape zidul în mai multe părți ale castelului. Multe s-au spart de prin casă, și multe ziduri au fost dărmate atunci, dar fără a se da de urma tăciunelui vrăjit. Iată, însă, că într-o zi Dumnezeu a făcut să se găsească și mult căutatul tăciune. De cum l-au găsit, l-au și adus bătrânului, om deznădăjduit, care luând dat în mâini și zise cu ochii în lacrimi, Dumnezeu să fie lăudat! Apoi l-a aruncat în foc și, în timp ce flacăra mistuia ultima părticică din el, nenorocitul slăbonog și-a dat sufletul. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale! Cât de înțelept le-ai rânduit tu pe toate! Dorința omului după nemurire este dovada cea mai puternică a faptului că el este făcut să trăiască veșnic. Ceea ce nu poate el să înțeleagă este că a trăi veșnic în trupul acesta care se consumă zilnic ca și ceară la foc, nu numai că nu este o fericire, dar este chiar un blestem. Doamne Tatăl nostru cel Ceresc, ajută-ne te rugăm să dăm toată atenția la cuvântul tău cel scris din care ni se va vorbi și astăzi. Ajută-ne apoi, te rugăm, să putem deveni a ceea ce ne-ai chemat tu să fim și schimbați în felul tău ceresc să moștenim viața fără de sfârșit împreună cu tine. Amin. Pe acest pământ Totul Iisuse Fără de tine Nu are un sens, Și vrem ca în cerul Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 20 din Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde Mântuitorul nostru vorbește despre prorocii mincinoși și anume ne spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Iubiților, lumina în întuneric nu are nevoie să strige pentru a-și dovedi prezența. Nici credinciosul nu are nevoie de zgomot pentru a dovedi lumii că el este urmașul lui Hristos. Viața lui dovedește cine este el. Viața noastră arată cine suntem, cui slujim și încotro mergem. Un proverb rusesc spune, faptele sunt cele mai încăpățânate argumente. Sau un altul asemănător tot rusesc, faptele tale urlă așa de tare încât nu poți să să-ți mai aud cuvintele. Se spune că un vestit pictor, călătorind prin sudul Europei, a fost rugat într-un birou de vamă să-și arate pașaportul. După o căutare mai minuțioasă, a trebuit să constate însă că, vai, și-l pierduse. Dar ce ar face, zise el, eu sunt pictorul N, cine nu mă cunoaște pe mine? Poate să fie așa, răspunse funcționarul, dar fiindcă sunt atâția oameni care se dau drept ceea ce nu sunt, trebuie să ne dovedească. De aceea vă vom da un creon și o foaie de hârtie albă. Dacă sunteți într-adevăr pictorul acela vestit, vom vedea îndată. Artistul apucă creionul și cu mâna sa de maestru schiță în câteva trăsături repezi tocmai împrejurarea în care era. Funcționarul a zis atunci... E regulă, nu mai avem nevoie de altă dovadă pentru că nimeni altul n-ar fi putut să facă aceasta și îl lăsă să plece. Așa stau lucrurile și pe tărâm duhovnicesc. Nu este de ajuns să te numești creștin, ci trebuie să se vadă că ești într-adevăr credincios, în orice clipă și în orice împrejurare a vieții. Domnul Iisus ne spune în versetul acesta, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu trebuie să fac propagandă cu vorba despre roadele duhului din viața mea, căci roadele înseși în ele vor arăta acest lucru. Cu vorba pot amăgi multă vreme pe cei din jur. Vine însă clipa, fără să-mi dau seama, când încercarea vine asupra mea și astfel în fața tuturor, mi se descopere adevărata față a mea. Roadele sunt cel mai puternic argument despre ceea ce este viața mea. Un misionar creștin s-a așezat într-un câmp nou de lucru din China și a fost înstâmpinat cu multă bunăvoință de mandarinul de acolo. Funcționarul acesta, mandarinul, i-a făgăduit că îl va ajuta cât îi va sta în putință. Eu n-am auzit încă învățătura dumneavoastră, a zis el, dar am văzut-o. Am un servitor care înainte era un drac și jumătate, dar de când a primit învățătura dumneavoastră a ajuns un alt om și acum... Pot să am încredere în el Iată deci un om care a judecat drept Dar puțin judecă așa cum a judecat acest om Cei mai mulți ar voi să aibă de-a face cu credincioșii Dar calea credincioșilor o vorbesc de rău Cât le stă în putință apasă pe credincioși Dar se duc la ei când au nevoie de oameni de încredere Admira adesea pe credincioși Dar de calea lor nu se interesează se uită la ei de sus și cred că n-au nevoie de acela care face din credincioși ceea ce a făcut și cu oamenii aceștia, oameni cu totul noi. După roadele lor îi veți cunoaște, spune Mântuitorul. Dragul meu, ce fel de roade aduce pomul vieții tale? Dacă nu ai roadele dulci ale unei vieți duhovnicești, mergi neîntârziat la Domnul Isus, marele grădinar, și El te va altoi în butucul vieții sale. Numai cine este altoit în El poate rodi cu adevărat roadele Lui. Iubiții mei, în continuare la versetul 21 din Matei, capitolul 7, Domnul Iisus Hristos ne dezvăruie un adevăr peste care nu poți trece cu ușurință decât sacrificându-ți toată veșnicia de lângă el în schimbul veșniciei cu cel rău să dăm deci foarte multă luare aminte acestor cuvinte pe care ni le spune la Matei 7,21 citesc nu oriși cine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri dragii mei spunând Cuvântul pâine, doar cuvântul pâine, nu te saturi, ci trebuie să mergi în locul unde se află pâinea fizic, să o iei și să o mănânci. Numai atunci te vei sătura și ființa ta va fi întărită, va avea un folos din ea. Spunând simplu cuvântul lumină, nu te luminezi, ci trebuie să aprinzi lumânarea sau să acționezi întrerupătorul de la Lumină și abia atunci te vei lumina. Vorbele simple, fără a fi urmate de o lucrare, nu sunt în ele însele nimic. Giovanni Papini spunea că vorbele sunt măștile adevărului, adică adevărul nu stă în sunetul pe care îl scoți din gură, ci în ceea ce faci efectiv. Așa stau lucrurile și cu mântuirea. Nimeni nu poate în cerurilor să intre doar zicând cuvinte Doamne, Doamne. Numele lui Dumnezeu, numai o vorbă simplă, este întâmplător ca toate denumirile zvârlite la întâmplare fără esență. Ce are a face cuvântul fier cu fierul în sine? Putea tot așa de bine să se numească aramă. Dacă strig fier se face fier, se nimicește? Ori se transformă fierul? La fel și când strig Dumnezeu. Eu trebuie să ajung la esența cuvântului. Crește sau scade oare universul dacă îi spun eu sau nu culoarea? Tot așa este de neimportant a striga Doamne, Doamne fără a ajunge la Dumnezeu în esența lui. Esența este Dumnezeu însuși. La el trebuie să ajung pe el trebuie să-l ating, să iau din el și să mă hrănesc cu el, cu el să am relație personală pe tărâm duhovnicesc. Fapta sau lucrarea pe care o pot face este să cred și prin credință să intru și să rămân în Dumnezeu, să am o relație personală duhovnicească cu Dumnezeu care este Duh. Credința este fapta care mă duce la Dumnezeu și mă păstrează în El, cum scrie la Evrei 11:6. Dar cuvântul credință simplu, fără a crede, nu este nimic. Fapta credință este aceea care mă pune în relație cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune să nu mi-arăt cu cernicia în timpul ascultării sau în vorbe ci în timpul faptei, căci a filozofa în cuvinte e ușor și pentru ucenic, însă trebuie ca el să îndemne cu faptele și cu viața sa, acesta este un adevărat învățător. Credința, spune Tudoran, nu este o simplă primire numai cu mintea a adevărului Dumnezeesc, ci este o alipire cu tot sufletul de mântuitorul și de lucrarea mântuitoare săvârșită de el. Alții cred că se intră în împărăția mântuirii spunând, cred în jertfa Domnului Isus, dar fără să primească jertfa în ființa și trăirea lor personală. Cât de respingător este cel ce rostește numele lui Dumnezeu și trăiește potrivnic voii lui. Nu cunosc o jignire mai mare, zice un renumit scriitor norvegian, decât aceea de a te lăsa să ocupi în societate un loc care nu e al tău, de a conveni să ai relații și prietenii la care nu ai dreptul, într-un cuvânt, de a face din viața ta o veșnică minciună. Încheia citatul. Păcatul fățărniciei este echipul cel mai fidel al diavolului și împotriva lui a luptat Domnul Isus cel mai mult. Niciun alt păcat n-a fost ținta vorbirilor sare mai mult decât acesta. Nu oriși cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. S-a credinciosul indian de care mulți au auzit, a zis odată așa Într-o zi am scos din apa unui râu o piatră frumoasă și tare și am spart-o Interiorul ei era uscat de tot Ea fusese în apă de cine știe câtă vreme, dar apa nu pătrunsese în ea Tot așa este cu oamenii din Europa Ei din veacuri sunt acoperiți de creștinism și au parte de binefacerile lui dar creștinismul n-a pătruns și nu trăiește în ei. Vai, iubiții mei, ce învinuire serioasă! Dar starea mea, dar starea ta, dragul meu ascultător, care este? Un misionar din China a găsit pe masa descris a ajutorului său, om din părțile acelea, o notiță cu cinci întrebări care îi slujeau să se cerceteze pe sine însuși în fiecare zi. iată le 1. Am mulțumit eu astăzi Domnului pentru harul și bunătatea lui arătate față de mine? 2. Am fost eu un martor al lui în fața păgânilor cât și a creștinilor? 3. Am cercetat eu azi Biblia ca să capă din ea o nouă cunoștință? 4. Mi-am păstrat eu curate gândurile mele și am fost eu iubitor de pace și plin de râvnă în slujba Domnului meu? 5. Este viața mea o viață ascunsă în Hristos, plină de rugăciune și de laudă pentru El? Iubiții mei, aceste întrebări sunt bune și pentru mine, și pentru tine, și pentru noi toți. În lumina lor suntem scutiți de păcatul fățărniciei și al nepăsării. A spune numai niște vorbe goale, Doamne, Doamne, fără însă a împlini voia Lui în viața mea, e cea mai mare jignire adusă lui Dumnezeu. Vrednic de Dumnezeu este numai cel ce nu face nevrednicii față de Dumnezeu și ceea ce faci pentru Dumnezeu trebuie să faci cu drag, spunea martirul Sextus. Trebuie să fie limpede pentru noi. Nu poți cunoaște voia lui Dumnezeu atâta vreme cât ai interesele tale personale. Căutând voia lui Dumnezeu, trebuie să fi gata a primi tot ce se întâmplă fără a dori sau nădăjdui nimic particular. Aici intervine credința căci voia lui Dumnezeu trebuie împlinită, altfel nu vei mai afla din cauza amestecului personalității. Sunt mai multe motive pentru care voia lui Dumnezeu a ajuns uitată, cum ar fi învățătura rea, creșterea rea într-un mediu rău, societatea rea Convorbiri vulgare, descrieri nedrepte și rătăcire izvorâtă din ele, necredință, desfrânare, lăcomie de avere, mândrie și altele asemănătoare. Toate acestea au turburat vederea oamenilor ca un fum gros și ei nu mai pot vedea voia lui Dumnezeu. Trebuie deschisă ușa ca să iasă fumul. Mulți au intenții frumoase, dar nu ajung la realizarea lor. Intenția bună are valoare numai când se întrupează într-o faptă bună. Richard Wundbrand spune, mai mult să ne facem datoria decât să ne gândim la ea. Datoria mea este să fac tot ce știu mai bine pentru binele comun și să o fac în fiecare zi. Mai greu e să trăiești într-o zi în adevărată ascultare decât într-un an plin de intenții și planuri mari. Filozoful Schopenhauer spune ceva asemănător. Fiecare zi, spune el, e o mică viață. Fiecare trezire și sculare e o mică naștere. Fiecare dimineață voioasă este o mică tinerețe și fiecare culcare și adormire este o mică moarte. Iubiții mei, un adevăr trist este că creștinismul în majoritatea lui a ajuns o formă goală. Cu câtă dreptate spunea Sfântul Ioan Gură de Aur încă de pe vremea lui, deci de la secolul IV? Gândiți-vă cu câte sute de ani în urmă spunea el următoarele cuvinte. Vai, cum formele cele mai importante din biserică au devenit numai niște forme seci, căci numai adevăr nu sunt. Vai, cum simbolurile taberii ostașilor lui Hristos au ajuns să fi numai niște vorbe goale. Încheia citatul care se află în omilia 3 la Coloseni. Domnul Iisus ne avertizează aici. Cel ce face voia tatălui meu, așa spune el în versetul 21 de la Matei 7 unde suntem. Inima mea de credincios îmi arată voia sa. Cine dorește să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să o cunoască și să o împlinească. Să facem deci cât putem și vom deveni ceea ce urmărim. Să luăm aminte la cuvintele avertizatoare, nu și cine zice Doamne, Doamne va intra în părăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, spune Mântuitorul. Cel intrat în împărăția lui Dumnezeu se cunoaște prin faptul că face voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este sfințirea, după cum scrie la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3. Am ajuns acum la versetul 22 din Matei, capitolul 7. Versetul acesta este foarte interesant și covârșitor de important, poate chiar mai de valoare decât celălaltul pentru toți cei care doresc cu sinceritate să aibă parte de viața veșnică. În versetul acesta vom întâlni o serie de oameni care nu numai zic Doamne, Doamne, fără să aibă relație directă cu Dumnezeu, ci oameni care chiar fac niște lucrări, dar fără să aibă din nou Relație directă cu Dumnezeu Este deosebit de important pentru viața fiecărui om Să aud aceste cuvinte A fiecărui om care dorește să nu fie înșelat de satana Și să fie luminat de cuvântul Domnului Să-i dăm ascultare versetului și apoi meditațiilor care sunt opera preotului nicuriță. Mulți îmi vor zice în ziua aceea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 Mântuitorul va da răspuns celor care vor veni cu astfel de fapte înaintea lui, în versetul următor, la versetul 23. Deocamdată, însă, haideți, așa cum am spus, că am preot, cu preotul Nicuriță, care a fost călăuzit de Dumnezeu să alcătuiască acest volum de meditații, să medităm asupra acestui verset. Observăm prima dată că pe Dumnezeu nu l impresionează nici vorbele frumoase, așa cum era în versetul 21, și nici anumite lucrări frumoase despre care am citit în versetul acesta, ci numai inimă schimbată, inimă întoarsă la el prin pocăință și botez. Abia atunci, după pocăință, când dobândim firea lui în noi, atunci lucrările și vorbele primesc valoare înaintea lui. Chiar dacă lucrările și vorbele sunt mai puțin săvârșite, starea frumoasă a inimii născută din nou le înfrumusețează și pe ele. Lucrările care nu izvorăs din credință sunt fără de legi goale. Rugăciunile fără credință sunt mai rele decât hulele, de citit Proverbe 28 cu versetul 9. Dumnezeu se uită nu la ceea ce izbește privirea, ci se uită la inima omului dacă este născută din nou, dacă are nașterea din nou, dacă are firea lui divină. Domnul Dumnezeu nu urmărește forma văzută, ci realitatea lăuntrică. Oricât de frumoase și plăcute ar fi formele văzute, dacă lipsește viața din ele, sunt respingătoare și periculoase Precum este pământul față de hartă, tot așa sunt lucrările și vorbele evanghelice față de realitatea Hristos Câteodată harta în adevăr apare colorată și pare mai frumoasă decât pământul Însă, nici chiar pe harta cea mai frumoasă din lume nu izvorăște apa și nu crește greul. Iată, deci, cu ce vor veni unii la urmă în ziua de căți. Ei vor spune: N-am scos noi, dragi, în numele tău și n-am făcut noi multe minuni în numele tău? Dragii mei, nu-i un lucru simplu să scoți dragi în numele Domnului Isus și să faci minuni în numele Lui. Aceasta este o realitate Dar luați aminte Acestea nu sunt neapărat semnul unui copil al lui Dumnezeu Pe Dumnezeu nu-L interesează minunile și lucrările noastre Ci dragostea noastră care izvorăște dintr-o inimă curățată de el Înnoită de el Dintr-o inimă smerită și credincioasă lui Dragostea smerită este unul din semnele văzute ale copiilor lui Dumnezeu. O inimă iubitoare este bucuria și plăcerea lui Dumnezeu. Toate lucrările care izvorăsc dintr-o credință, lucrătoare prin dragoste, a se citi Galateni 5 cu 6, numai acelea sunt primite de Dumnezeu și fac bine cu adevărat oamenilor. Arosti numele lui Dumnezeu. Fără a avea o inimă armonizată cu voia lui Dumnezeu, este o urăciune înaintea lui și prin nimic nu se armonizează mai mult inima noastră cu inima lui Dumnezeu, așa cum o face prin credința care lucrează prin dragoste. Dragostea de Dumnezeu și de oameni dă valoare și frumusețe vorbelor și lucrărilor noastre. Dragostea este chipul adevărului. Trebuie să știm că și dracii pot face minuni, și dracii pot lucra pe ogorul Evangheliei, dar dracii nu pot iubi, căci, dacă ar putea iubi, n-ar mai fi draci. Ei pot crede, dar nu pot iubi. Așa spune cuvântul că ei cred și se și înfioară, dar ei nu pot iubi pe Dumnezeu și nu pot face voia lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, Dumnezeu nu are nevoie de lucrările și minunile noastre, ci de dragostea noastră. Lucrări și minuni, așa cum s-a arătat mai sus, pot face și dracii, dar dragostea este virtutea numai al copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu flămânzește și însetează după dragoste. Sunt vremuri când Dumnezeu nu ne cere atâta să lucrăm, cât dorește să stăm lângă el liniștiți, cu inima aprinsă de dragoste pentru el. Dragostea este singura realitate în viața de credință. Lipsește dragostea, toate celelalte sunt fără valoare, sunt numai închipuiri. E prezentă dragostea, toate celelalte primesc valoarea cuvenită și devin reale. Nu minuni, nu lucrări, nu vorbe caută Domnul Isus în pomul vieții noastre ci roadele plăcute ale dragostei care ies dintr-o inimă înnoită din el prin procesul nașterii din nou ca rod al pocăinței. Numai dragostea este legea lui Dumnezeu. Orice lucru făcut fără dragoste, fără ascultare de Dumnezeu, este fără de lege. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem lecțiunea 060 a emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care o caută și o așteaptă. Amin.